Bai, a ber, protokoloa bera osatu genuen 30 e, hizkuntza komunitate ordezkatzen duen 100 digora eragileren ekarpenekin. Ba, eta euskaratik egin genuen proposamen bat. Euskaratik edo euskararen herri mugimenduti eta bertan izan ziren, ba, korsikarrak, e Bretoniarrak, galo hizkuntzaen aldekoa, katalanak eta sasiarrak goi guztiek ere eta ekarpenak egin zituzten. Horrek izan du bere bidea eta hori dokumentu onarresko dokumentu hori gu uh, baliatzen dugu nazioarteko izitu zioetan, eropoa kontxeioan eta nazio bat unera gundean, erreferentzia eskoa izan da argi dago e dokumentorrek ez du balio juridekoek, ingerzarte erageien e dokumentu bat elako, baina hor, lanketabate egiten ari gara. Etorain, ez abezal egin duguna da protokolo hartuta. Euskararen, parkatu, herriko etxeen betaurrekoetatik e -e irakurriz, eta herriko etxe zer egin dezakete e neurria bue betetzeko. Eta hauek etan ari eginela, anekdota daba, oksitaniako institutu zuizu, oksitanez harreman, eta jarri zira itzue. Portokollekin zer egiten nahi Tira Atira bari gara, herriko bueno, oin ebera eh eta berenta, hor badu guk ere interes handi eh, horrekin. Ta batean bretoiek, jo, ba guk ere azkenean guk eskineko diegutresna, baina gero bereiek egokituko dut ordanguneko genuke martsuari begira, ea, bueno, guk e, e, aurkezteko dugu eh protokolaren garapena errekotxeetan, baina neko genuke egotea protokolaren garapena errekotxeetan, baina breto iradari dagokionez edo osietaniai dagokionez edo edo edo, edo korsekari dagokionez. Desberdinak izan pizkatik iz, e, lurralde bakoitzen hizkuntza tokiko izan duen E eh? Hori da. Horregatik, lehen esan dugu gurea ez da dokumentu itxi bat. Ez da gurea dira oinarriak, gurea da gidalerroak. Eta gero ja hizkuntza bakoitzak, kasunetan bere egin ditzake Euskal Herrian ere eta normalean egia da, horrelas dugula jokatzen ez, baina normalan kontsiloa proposamen politikoak euskal herri egiten ditu, baina kasunetan e, izitu instituzio zehaz batez ari garenean erabak egin honen egitea, ego euskal herriako jakin da horrelera, eta ezberdina daudela bat, tuteran edo, edo behazainen baina bai ikusten genuen bi bertxio egon behar zirela oinarriak, printzipioa berdinak dira baina Ipar euskal herrian iruditzen zegu, bueno, beste hizkuntza bat zehidut beste hizkuntza bat uh, bueno, pues, kuadro legal a ese bueno, hainbat aldagai daude, hori da. Hainbat aldagai daude e, e, proposamen hori e, bueno, egokitzeko ez proposamen berri bat egiteko.